יונתן, לשבניה יוסף, לחרים עדנה, למריות חלקי, לעידו זכריה, לגינתון משולם, לאביה זכרי, למנימין למועדיה פלתי, לווילגה שמוה, לשמעיה יהונתן, וליו יריב מתתנאי, לידעיה עוזי, לסליי כלאי לעמוק עבר, לחלקיה חשביה, לדעיה נתנאל. הלוויים בימי אל ישיב, יו ידע ויוחנן וידוע, כתובים ראשי אבות, והכהנים על מלכות דריווש הפרסי. בני לוי ראשי האבות, כתובים על ספר דברי הימים, ועד ימי יוחנן בן אל ישיב.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 מצלתיים, נבלים ומכינורות. וייאספו בני המשוררים, ומן הכיכר סביבות ירושלים, ומן חצרי נטופתי. ומבית הגלגל ומשדות גבע ועז מוות, כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. וייטהרו הכהנים והלוויים.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 ואני בחצי הסגנים עמי. והכהנים אליקים מעשיה מן ימין נחיה אל יוענאי זכריה חנניה בחצוצרות. ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועוזי ויהוחנן ומלקיה ועילם ועזר וישמעו המשוררים ויזרחיה הפקיד.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 ראשי המשוררים ושיר תהילה והודות לאלוהים. וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה נותנים מניות המשוררים והשוערים דבר יום ביומו ומקדישים ללוויים והלוויים מקדישים לבני אהרון.